І в огні її окраденою збудять. Тарас Шевченко Вітри і бурі весняні Звалили камінь з могили. В криваві морі й огні Її окрадену збудили. В красі нетлінній чарівній вона розкрила очі сині, Лани ліси вклонились їй, Воскреслі мрії Україні. І мови рідної річки Злились в одно широке море, Дзвенять по-рідному пташки І степ по-рідному говори. Поглянеш в поле на жита, Цвітуть в житах волошки сині, і в небі квітка золота, І небо прапор України. Як дзвони радісно гудуть, Минула наша ніч осіння, Ніде ні з того не не чуть, Ні тихих скарг, ні голосіння. Злетівсь на свято цілий світ, І слів здивований шукає, І чорне море свій привіт Гінцем крилатим посилає. Шумлять смерекові ліси, Кубань і сян взялись за руки, Повінці сповнені краси, Стоять степи, сади і луки. Весна, прекрасна, чарівна, Скрізь животворча, де не стане, Очам здавалось, що вона Уже ніколи не зів'яне. Криваві морі й вогні її окрадано збудили, вітри і вихори страшні її в повітрі закрутили, над краєм дим пожежі мла, внизу страшне криваве море, на хвилях плавають тіла, орач ланів своїх неоре, але вона вона живе, її вже дужчі голос чути. І хто скує життя нове, Вітрями й бурями розкуте.